Noaptea. Autor, Lelu Nicolae Vălăreanu. Noaptea, cântecele de dragoste intră în inima pietrelor prețioase. Tu le asculți și surăzi în somn. Plăcerea zborului înalță prin aer, deasupra de vise, bucuria iluziei. Lectura, Maia Martin